«Залиш своє прізвище на докторській дисертації для наступної доби, для нового витка «Цивілізейшн», для твоїх внучат, яких я тобі вже не народжу». Автобуси ледь просунулися крізь щільний людський натовп у двір лікарні. Водії сигналили, висувалися з кабіну, мовляли – і зле лаялися. Розплавлений за спекотний день асфальт прогинався під ногами жінок, яких тут було найбільше тому ті, хто прибіг сюди в туфлях, на гострому каблуку, ходили босоніж. Невідомість, чутки пригнали сюди тих, чиї родичі були підняті по тривозі після аварії, чи поїхали вранці на зміну, ще нічого не відаючи. Розчинилися двері лікарні. Натовп загул, зарухався. Чиюсь дитину заштовхали до колеса автобуса і мати залементувала. Неголений з глиняним, байдужим до всього обличчям Володимир Маслюк став у дверях. Мабуть, хотів щось сказати чи попросити у людей, але закашлявся безнадійно махнув рукою і пішов назад у лікарню. Наталка стоїть біля самого лікарняного Ганку. Перед нею старий чоловік на протезі, який вже вкотре наступає їй на ногу, але вона не чує болю. Зі спини на неї натискають, але спина оніміла. У дверях з'явився Згорблений чоловік у лікарняній піжамі. «Жіночки, любесенькі мої, пустіть, пустіть! Чоловік у мене, та не вирішти на двох, у мене син єдиний. Ой, як же я його родила! Кесарів ростен робили, одненький, як життя. Дай хоч слово йому скажу. Він почує мене, почує!» Близько не можна до них підходити. Куди випрятесь, та ще й з дитиною. Від них радіація йде. Один за одним, кволо похитуючись, бредуть через людський коридор ті опромінені, які здатні ще рухатись. Якісь однакові, байдужі і невидющі. Ніби переходять із цього буття в якесь інше. Нецікаве для них але йдуть, бо наказують лікарі. Вікторе, вітасику, я тобі костюми купила. Молодий, але з важким, осклілим поглядом хлопець, якого підтримує санітарка, на мить зупинився, наче прислухається до чогось болісного, знайомого, однак забутого. Не може пригадати, опускає очі і йде далі. Молода жіночка з плямами на обличчі, мабуть, його дружина, що сили виборсуються з гурту, щоб перестріти чоловіка ще раз біля автобуса. Та проштовхатись у друге вже не може, бо її руки зайняті. Ними вона захищає великий важкий живіт. Наталка ще не побачила Григорія, але раптом напружилася, завмерла. Зараз, зараз вийде і він, мусить вийти і упізнати. Он Григорія ведуть під руки. Розкрустаний чуб лізе в очі, куца смугаста піжама, робить його моторошно-жалюгідним. Побачивши стільки жінок у дворі, він зупинився, вивільнився від двох лікарів. Чого ви? Я і сам можу йти. На сірому обличчі ледь-ледь стрепенулася його, чимсь таки схожа на нього, силована посмішка. Господи, Хіба у нашому містечку є стільки вродливих жінок та всі як ружі? А я не знав і вийшов у цьому дранті. Наталка кричала, що сили кричала, але не чула свого голосу. Ніхто не чув, бо крик вмирав у горлі. Санітари взяли Григорія під руки. Він стомлено поник і пішов, низько схиливши голову. Та раптом озернувся і побачив Наталку. А ми таки згасили, одрізали вогонь від третього реактора Наталю. Я здоровий. Ці скулапи нічого не розуміють. Їдь до мами у городище. Я швидко повернуся. Сашкова Ольга мене худко випише. Та уже понесли з лікарні тих, що не можуть йти. Санітари підштовхують ходячих. Наталка спробувала вибратися з гурту, але протез інваліда учавив її ногу у розм'яклий асфальт. Григорієве обличчя попливло, Попливло в її очах, таке рідне, таке чуже, як у юродивого. Його підсадили на приступку автобуса, зупинився, але не оглянувся. Тільки плечі ураз спали, і лікарняна піжама здалася навіть за великою на нього. Руки санітарів підхопили його, і він зник в автобусі. На вікнах якого щільно затягнуті фіранки. Таке рідне і таке байдуже до неї. Що зробила з ним ця проклята ніч? Чому мовчали мої перечуття? Чому не кричали криком? Це останні хвилини. За мить ми вже будемо інакшими, назавжди іншими. Радіація вдарить по найсвятішому, по загонистій, по лум'яній крові Григорія, перетворить її на звичайну рідину. Ця кров ще б десятиліття стуганіла у його жилах. Живила б його свіжу, нездатну затуркатися, посірити, уподібнитися іншим натуру. Ця кров Старіла поволенький, довго-довго, як у його батька Івана.